Моя мати знає, що я живу з тобою, не просто, як і з другом. Вона каже, що ти жереш утричі більше, ніж я. Але, сміючись, передає спечені пляцки своїй невісті. Думаю, вона й сама б не проти переспати з тобою, красунчику. Ура! Бог почув мої молитви, мої тупі і захланні молитви. Пошли мені, Господи, хоч трохи грошей, бо здохну на пси. Ні з того, ні з сього дзвонить давній приятель і пропонує сто баків практично за ніщо. Сталося, дякую, Господи, тепер би ще хай здійснилась воля твоя на іспитах. Куку, -ку», сказав Том Вейтць, а в тебе чергова геніальна ідея з приводу заробляння бабла. Ти кудись помівся, як завжди проспавши. Ти дзвониш мені з що щопівгодини. Я сиджу почергово то на підлозі, то в жовтому кріслі. Пишу гівняні сумні листи подрузі до Берліну. Варю, варю, варю тобі їсти. Ввечері ми танцюємо на кухні. Ти і я. Однакові симетричні рухи. Мої пальці пахнуть ганчіркою для миття посуду. Дивно, адже посуд завжди миєш ти. Тепер ти намагаєшся вімкнути телевізор у спальні. Маєш дуже органічний вигляд поміж тамтешнього пурпурного оксамиту і японських ламп. Чому ти не хочеш піти в порнобізнес? Перша вісімнадцять ночі. Наше спільне життя скидається на вечірку гандикапів. У моїй кімнаті Рамстейн, якого дітька? А в кухні ти крутиш ручку тюнера червоного магнітофона. Ми поїдаємо грінки з бринзою і базиліком. Ти повдягав усі шапки і картузи нараз. Ти знову в моїх штанях. Ми сперечаємось хто завтра виповза за хлібом. І танцюємо в холодильнику танго. На сніданок у нас буде вівсянка з кефіром. Сніданок – то показник нашого фінансового становища. Коли воно поліпшиться, будуть мюслі з йогуртом. Мюслі звучить як «мальм'о». «Мальм'о» звучить сексуально. Артем сказав, ми з тобою два дорослих мужики, правда? Ж? Два п'ідріли, як подумки зве з більшість нормальних. Слава Богу, гопота у нашому районі надто тупа, щоб щось про нас дошарити. Інакше тобі довелося попрощатися з твоєю красивою пичкою. Та едший тільки з пичкою. Ти стовбичиш біля телевізора, а в ньому все двоїться. Ти чекаєш на Бівіса й Батгеда. Я чекаю листів скандинавської квітки. А ти не пишеш мені своїх дурацьких листів? Це пісня така. 7.09.2002 Ми всі чужі одне одному. Закохані люди смішні і жалюгідні. Ти дратуєш мене? Я чесно борюся. З роздратуванням. Я дратую скандинавську квітку, вона роздратування не показує, воно вегетативне. Понурий понурий вигляд з вікна, дощ з совковими дахами, брудно-жовтий, брудно-червоний. До завтра рівень води підніметься і винесе мене звідси, не буде жодної музики. Тільки тихе хлюпання. Данські пиріжки ти любиш. 8-9-2002 Здається, ти від мене втік. Зараз ніч, а ти десь волочишся, а я дивлюся тупе телебачення. Ти не взяв моєї кредитки, сказав, що маєш гроші. Взяв лише свою камеру і поїхав фоткати на поділ. Тебе немає вдома в мами, ти говорив зі мною російською перед виходом, то явний знак твоєї образи.